Velkommen indenfor til en helt ny og frisk udgave af Get In Talk Talkshowet, vores podcast og program om britisk fodbold i dag i rigtig dejligt selskab. Endnu gange Peter Pihl og Thomas Graver. Hej. Det tror <laughs> jeg. Det altså tror jeg. Det tror jeg Det se i bilen, sidder I og har haft en god weekend igen. Ja, rigtig god uh, for mit vedkommende. Jeg uh, undgik Ikea og... Lidt uh, synes i sig selv? Nemlig. Det er det jeg tog den fredag i stedet for, Ikea, Black Friday. Mm. Fedt Ikea, Black Friday. Nej, det var ikke så galt. Ah. Det var okay. Det, det var tæt på, at vi havde mødt hinanden så, fordi jeg var i Elgiganten igen så ofte fredag aften. Min tørtumler går i stykker, den gamle, heldigvis på Black Friday, så jeg når i Elgiganten og køber en ny PC-bil Problemet er så, at jeg har overset Newcastle-spiller, så jeg får aldrig set den op, der er faktisk først søndag. At de har spillet, jeg går og venter på, hvornår, hvornår munten kommer. <laughs> og jeg gik jo selvfølgelig frustreret i seng fredag aften, fordi jeg skulle ind og hente den tørrtumbler. Øh, men jeg har sidenhen regnet ud, at hvis jeg nu bare havde tændt for fjernsynet lige efter, at jeg havde monteret den nye tørrtumbler, så ville jeg have set Newcastles to mål og dermed være gået i godt humør i seng og fået en god lørdag. På din fredag aften? Ja, så i stedet for så står du nu og, og har. Ja, men nu skal jeg sådan nu nu skal det her trække mig op, ikke? Ja. Nej, no, men vildt, det? Det ligger i stykker på på altså Black, Black, på Black Friday. Der er sådan en chip ind, indkoblet eller indopereret i den måske, at. Nej, ah, det er helt ja, Hvis jeg, man har lavet sådan en chip, ville man jo gøre sådan at den gik i stykker dagen efter. Ja, dagen efter. Et. Det er klart. Nej, no, men du er du er trods alt glad. 2-0 sejre over Crystal Palace var det ikke sådan det var for Newcastle. Hvad siger vi til øh, den her Premier League-spillerrunde? Jeg må sige, jeg har ikke noget at se øh, alle kampe, så, Nå, så det har dog, ikke. Men, har vi har også lidt øh, ud af nogle ja, kampe. Ja, men hvad det? Jamen, øh, hvis vi begynder der med Newcastle, ja. så er det, en, det er, der en, det er der en rigtig god sejr at tage. Uventet. For, for øh, så altså, så jeg der var, var sådan lidt debat om, øh, om Bruce, som øh, for, for han nok kredit? det, det han ikke jeg synes jo at han skulle have mere, men jeg har også selv været lang tid om at nå det til, fordi at, at, at alt har bare været, alt hvad Mark Asli har gjort har jo været forkert og det har Bruce jo også været offer for, at man bare har, altså de manager, som er blevet ansat og specielt efter når der kommer efter Benitez som turte at nås med Asli, så tænker man jo at det er en puddelhund. Men, men hvis vi kigger på hvad, hvad han har leveret, så er det jo bedre end det Benitez har leveret. Han har så også fået lidt flere gode spillere den her sommer, end Benitez plejede at få. De er ikke helt ved siden af, Newcastle. Det er, det er Tottenham altså heller ikke. De spillede mod Chelsea i kan vi sige topkampen i den her runde 0-0. En lidt forsigtig kamp. Ikke rigtig nogen af dem, der, der turde og, og, og, og satse alt for meget. Men Mourinho han blev ved med at sige, at vi er ikke er så videre. Men altså, Piel, er de ikke det? Jo. Det er det da. Ja. Når man ligger på nuværende tidspunkt her, hvor, der, hvor vi er godt inde i, i sæsonen, og, og, og hvor den er begyndt at sætte sig lidt, øh, så synes jeg da, at når man ligger det op og deler førstepladsen, ikke, så, øh, så synes jeg da, at man her er ubetinget Og også med nogle af de præstationer, som de har lavet undervejs, øh, Tottenham. Øh, men det, jeg tror bare, det bliver rigtig altså det er tæt, og det bliver rigtig tæt. Altså mandag aften, som vi optager det her øh, tidligere, ikke, så, øh, så, så spiller Leicester og kan gå op på, på samme antal point. Og mod Fulham vinder de. Det, altså, det er jeg helt sikker på. Så, så, så, så det bliver tæt deroppe. Men jeg synes jo også, nu taber Liverpool point. Øh, hvad hedder det? Chelsea, Tottenham deler. Så altså, der bliver færre færre point, kan man sige. Øh, som man som man skal have, tror jeg, for at vinde. Hvad tror vi, der er, der er nok? Fordi vi jeg, havde, havde jeg sagde påstænd. tidligere, for ja. øh, tre uger siden sagde jeg øh, 84 point. Men det kan godt være, at det kun bliver 80 point. At man kan blive, øh, at vinde Premier League på 80 point. Den er op for grabs, den der? For, ja, det er, for, det er, og derfor er Tottenham selvfølgelig også inde i karvshællet. Selvfølgelig er det det. Det kan være, at det, det, det er Black Friday i Premier League, der tilbyder tilbud for Premier League-titler. <laughs> det kan da godt være. Ja. Men øh, ja, med, med, med, husker vi, at vi ellers var rundt den, så? Ja, jeg, vi et uh, Jurgen klopp brand. Du er ikke så glad for Arsenal lige i øjeblikket? Nej, men øh, altså, jeg, den er, jeg skulle lige sige, den er op for grabs, Premier League-titlen, for alle undtagende af Arsenal. <laughs> de, altså, de, de, de, de er bare ringe. Altså, de tabte den tredje hjemmekamp i, i strej nu her i, i Premier League. det er over 100 år siden det sidste var sket, læste jeg mig frem til. Og... De lavede simpelthen Celtic. Det er, Celtic, de rører op på fem i træk for første gang i siden. Ja, det er 50. 60 år siden. Jamen, så har de lavet en... Det var ja. 1908 sidst, da De havde tre, tre hjemmenederlaget i streg. Og der, der, der, den der tættere effekt, den er bare væk. Altså, Aubameyang, der er fuldstændig... Jamen, der er effekt, den er bare ikke god. Den er bare ikke god, nej. Der er altid en effekt, kan man sige, på en eller anden måde. Aboumiander, der var strålende for eller der er storstjerne, han har ikke skåret siden... Jo, han har skudt to mål den her sæson, og har på strafspak mod United, men i åbent spil, der skårede han i første runde mod Fulham, og ellers har det bare været... Men må jeg så ikke spørge eller, dig, jo? som Arsenal til længere, hjælper det så ikke, at Tottenham, de er godt kørende? <laughs> det gør det hele endnu værre. Især, når man er kollega med Lars Jakobsen der er flidt i på sms'en med at få altså, lov til at gode... Jeg, jeg, jeg følger jo, at Arsenal og har fulgt Arsenal ja. i, i Europa League og, og, og, og kommenteret fire af deres mm. kampe der. Øh, og det der, de der unge hold der, de, de gør det jo egentlig ganske udmærket. Selvfølgelig har uh, modstanden jo så heller ikke været uh, helt I, verdensklasse, i politik, kan man sige. Der, jo, jo, men, men, men de skal jo trods alt vinde, så det, det, det har de jo gjort. Ja, ja, men altså, det, de kan stille med at de har stærk, en stærk en bred truppe og nogle, nogle dygtige de unge spillere, der kan spille der, men altså det, det, det bliver bare ikke til noget, når de skal levere varen i, i Premier League. Og de har ikke fundet den der A-startup-stilling. Det er altid, altså, så er det igen Joe Willer. i går. Jo, men, men er de så ikke også... Altså, så bringer de til ind, og så spiller han en kanonkamp, og så sidder man og tænker, hold da op, det bliver godt med ham. Mm. Og så er han ude med, med, med skade, mm. og så... Altså så, så bliver de slået lidt tilbage igen. De ja. virker sådan lidt skrøbelige. Ja, det er det. Og den der, man, man, man tænkte nu at det var forfærdeligt under Emmeri, der var ikke nogen plan, så tænker man nu kommer man til at tage effekten der, og så står man lige pludselig kan ikke se, der sker noget og, og tænker, altså er det egentlig bare der, der er noget grålig galt med holdet uanset hvem, i, hvem der er manager. Jeg synes jo ikke, at det, jeg synes jo ikke, at, at der er så langt, hvis man kigger på holdet stadigvæk. Jeg synes at hvis de får sat de rigtige ting sammen og, og, og øh, sådan noget, så, så putte dig det og de, de er rigtigt personale med med, med blandt andet Thomas Party så og tror I får jeg tilskuere tilbage fra på tor jeg skulle lige til at sige ja, det at, i, så i, tror, jeg, tror jeg faktisk ja. ikke at der er så langt Nej. men altså det, det kan godt være at ja. vi, vi håber det ikke altså det så kan I få 4000 tilskuere der kan svine spillerne til. Hvad ja, er det er det er det Jeg tror skuere. det 2000 på torsdag ja. ja. de spiller øh, på, på hjemmebane mod Rapid Wien. Ja. Jeg tror det er vi har den her på øh, på, på sekseren. Det bliver fedt. Altså ja, tilskuere det tilbage til at, på Premier League stadion. Kommer til alarm ikke? Det, ja. det, det gør det relativt, fordi man har set vendet til... Ja, Sæt på Emirates. Det set bliver formentlig den bedste stemning nogensinde på Emirates. Ja, ja det gør det. Jamen, det glæder vi os virkelig til, og det kommer også snart i Premier League på nogen øh, Stadioner rundt omkring. Det, øh, jeg kan slet ikke vente med det. Øh, pil, du nåede lige hurtigt lige at nævne en, en lille ting, nemlig en, en Jurgen Klopp-brand. Øh, ja, de, de spiller 1-1 mod Brighton, og... Og han var frustreret efter den kamp, Jürgen Klopp? Ja, ja Jürgen Klopp, er, og det har han jo været før. Og, og Han har også været ude og sige, at øh, han synes, det er lidt stramt øh, program, men, men, men at hans hold, så oven i Købet, skal spille den tidlige kamp kl. 12.30 i England. Det er efter Champions League. Det synes han så lige var i var gå over stregen. Og så, og så siger han tillykke til reporteren, der står og interviewer ham. Og, og den stakkes mand han siger, hvad med hvad? Ja, du, du, du er ansat af det firma, som vælger de her kampe her. Og så, og så får de en diskussion ud af det her. Det, altså, det skal han holde sig for god til, Jørgen Klopp. Man skal, hvis han har et problem, så må han tage det med Premier League og den måde, som systemet har taget op. man skal jo ikke stå og, og beskylde en... en han svarer meget godt fra, sig fra sig, at, der, synes ja, ja, jeg, at det Ja, men det er jo velforberedt ja, ja. og sige det, var ikke noget med Marco. Men det er jo ikke altså noget, med meget Men det er en Champions League-vindende manager, en Premier League-vindende manager. Altså, det, det ligner. Han, han er normalt format. Ja, men nu, nu vil jeg ikke tage ham for meget i forsvar. Men, men, men jeg synes også, at Liverpool er exceptionelt hårdt ramt. Ikke bare skader, som han jo også i tale konstant og, og, og, og fuldstændig valide pointer. Altså, de, de er uheldige der. Men, men, men også det her var helvede. Altså, det, det, det er meget omkring Liverpool. Altså, der var det her Merseyside-Darby, hvor det var slemt nok, at de, de, de får de mester sejren på kontroversiel vis, ikke? Og, og, og det samme i Brighton, og det kan da godt være at den enkelte kendelse, millimeter for millimeter er korrekt, men jeg kan godt forstå, hvis man som Jürgen Klopp og liverpool og føler, at at øh, det, det er måske ikke en kampagne, der decideret bliver kørt mod en, men man er, man er uheldig. Der, der er mange af de her marginaler, der går imod dem. Og, og som netop i en sæson, hvor, hvor, hvor der ikke er, bliver skrabet ret mange pointsamler, hvor der er mange øh, man kan sige, der er mange titelkandidater, ja, det er måske ikke så kostbart lige nu, men det kan det altså godt være på sidst billedag. Ja, men jeg tror også, det skal, det skal jo nok ses i, i, i lyset af den frustration, der er lige efter kampen selvfølgelig, fordi at øh, Ja, isoleret set, så havde han jo ikke behøvet at, at gå ud og, og, og skille en reporter ud på den der konto. Der. Men, men det er jo, det er jo rigtigt, og, og vi har en situation helt til sidst i kampen, hvor Liverpool ligger til at kunne tage tre point af førstepladsen, og, øh, og så kommer der en, en, en situation, hvor det er, at, at Brighton får et straffespark. Man kan, man kan jo lige så godt argumentere for, at, at, at brighton spilleren kommer med løftet sol ind mod Andrew Robertson og, og, og, og laver farligt spil. Det. Altså, så, så, så jeg kan da godt forstå, at man som har de sagen, som man over at køre. Men det er der, og så, skal så føler format, man, ikke? Jo, jo, jo, det. men så føler man jo, at at, at, at så er hele verden imod, ikke altså. Ja, men han plejer bare at være klogere end det der. Han plejer altid at have overskud i de interviewsne og være sådan ikke uspekuleret, men meget bevidst om hvordan han optræder. Når han så står sådan der lige pludselig. Man kan jo se det på YouTube jo et til dem der, der ikke har set interviewet 8 minutter langt det er det, hvor han i flere omgange er ude og, og være lidt sur over forskellige ting. Ja. Altså, det, det er udtryk for et eller andet. Måske er han også frustreret over at, at det der mesterskab, som er op for Grabslinger, som vi snakker om, at, at det ikke bare som de har gjort? Ja, ja. Men altså, altså han, der ryger jo endnu en spiller for ham. ikke, altså, ja. James Milner går ud med en mm. spiller. Han så, så nævner så, ja, og de andre, de mistede så også nogle spillere. Ikke? Men ja. altså, han, han, han fokuserer jo på sine egne. Og der, der røg jo endnu en. Og Milner er jo en vigtig spiller, især i øjeblikket, fordi han kan spille alle de her forskellige positioner. Mm. Så Jeg kan da godt forstå, at han er, han, er, han, er, han er lidt bitter og lidt frustreret. Det er han. Nå, lad os lukke snakken ned om, om Premier League her, vi hopper videre i programmet. Vi skal nemlig have lavet en top tag. Som en øh, lille ting, vi godt kan lide at gøre i det her program, det øh, er jo at lave en top 3 over øh, forskellige ting inden for britisk fodbold. Og øh, i den her uge har vi lavet et øh, tema, der ligesom er forbundet med, øh, desværre, at øh, Diego Maradona han, øh, han forlod os... Øh, øh, Ja, verdens bedste fodboldspiller, måske kaldt af, af, af nogen. Og øh, det øh, har ligesom gjort, at vi vi tænkt, nu har vi et program om britisk fodbold. Hvem er egentlig den bedste britiske fodboldspiller? Nå, jeg, hvem, jeg som... troede, du skulle til at sige, at jeg afslører, at han var britisk statsborger faktisk, <laughs> eller et eller andet. Det havde, det, det havde været sjovt for ikke? Jeg har, jeg har lavet lidt gravearbejde. Han, han var faktisk britt. Nej, men som man kan se her på, på, på vores Facebook-side, lavede vi et opslag, øh, hvor vi ligesom skal diskutere, hvem, hvem er egentlig den største britiske fodboldspiller nogensinde? For der nok ombud. Jeg synes, at øh, vi skal lave en præmis, som I også sidste uge. Vi, vi laver en top tre. Vi skal blive enige. Vi kan kaste nogle forskellige navne i luften øh, fra nogle forskellige generationer, som vi jo også repræsenterer, og, øh, og så øh, kan vi se, hvad vi kommer frem til. Pile, vil du ikke starte med at kaste nogen Det kan, nogen, vi, det nogen kan nogen ikke blive enige. Nej, det kan vi nok ikke. Tager vi en af gangen? Så vi, ja, ja, ja, det, det kan vi gøre. Kan det gøre. Kan det kan gøre. Tage en. Jeg har nummer... Altså, og, og som jeg også sagde, da jeg var i studiet forleden, i Europa league hvor vi sammen med Brian Laudrup talte om Diego Maradona, så, så er man jo barn af sin tid. Og, og mit afspejler jo simpelthen en, en tid, som er meget svunden. Ikke? Der er jo knap en af dem, der... der der, der trækker vejret længere. Det bliver salgstæler med alle ja, ord, fordi ja, vi kommer til at... Min nummer tre er fra Nordjylland, og øhm, vinder øh, Europakoppen for Mesterhold i 1968 med Manchester United. Jeg har George's George Third Best. George, ja, det er min nummer tre. George Best. Og, og, og han er på listen, fordi øh, han er den entertainer, han var. Fantastisk øh, dribler. Fodboldspilleren, øh, som jo så også havde et udsvævende privatliv. Det, det, det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Øh, hvad var det, han udtalte? At, øh, jo, det er da rigtigt nok, at øh, jeg har brugt mine penge på Damer, sprut og hurtige biler. Resten har jeg klattet væk. <laughs> øh, hvad hedder det? Og sådan var han jo bare. Og, og, og, men en fantastisk fodboldspiller, det skal man ikke glemme. Hvor god var han? Fordi når, ja. når jeg tænker på ham, så jeg har set nogle klip med ham, men meget handler jo netop om hans ekstravagante liv. Mm. Og det kan jo nogle gange godt forstyrre lidt. Både tænke, okay... Han fyldte måske mere, end han egentlig fortjente, eller også var der faktisk noget, han ikke fik kredit for, gjorde ja. på banen? Og jeg tror, han fik jo også den kredit, fordi han, han er jo med til at vinde øh, mesterskab og europa, europa for mesterhold. Altså det, der svarer til Champions League i dag, og bliver årets spiller i Europa. Altså, det, det, det, det er jo en fantastisk figur, vi har med at gøre. Ja, sin dribletur, han laver. Den og det, også det han YouTube, er det, han Hvor han afdribler et helt hold. Altså, han er individualisten på det her Manchester United-hold. Altså, som, som jo havde mange andre gode individualister også. Men der var han bare øh, individualisten over dem alle. Fordi han kunne sine driblinger, sine tricks. Øh, jeg vil ikke kalde ham en YouTube-spiller, fordi det var slet ikke, det var slet ikke på måde. Der, der, der var ikke meget YouTube. Øh, der, og man spillede jo ikke på den måde. Men, men han... Og han, selvfølgelig fik man også lidt mere plads, men, men det var også dårligere baner, og det var også mere brutale modspillere, som han var over. Så er det og lige bare Dona han er nomineret? Det var man ja, det, også det, det med synes med, jeg, jeg synes, det faktisk... Med jeg livsstil? Kan godt, ja, også med livsstil. Jeg, jeg, det kan godt være, jeg er inspireret af, af, af, af den her de, senere begivenheder her, øh, de seneste begivenheder, men ham, ham har jeg helt klart på listen. Og det kan også godt være, at han skulle være højere op. Jeg kender ham kun så, øh, øh, igennem Ja, selvfølgelig alt det man har hørt og set og så videre, man igennem fifa spillene hvor man kaster nogen udover de spillere der er nuværende, så er der sådan nogle icons, altså ikoner, hvor tidligere legendariske deres fodboldspillere, men der er George Best med, og han har en, en helt fantastisk kort, da han er virkelig fed at spille med, så det, det, det, det, det skulle også lige nævnes, så, så ved jeg at han er god. Gravbro, <laughs> hvem har du på en? Øh... Jamen jeg har jo gjort for nemme måske lidt ligesom Peter, at, at det er Maradonas ånd, jeg har fundet mine kandidater, og derfor vil, vil min tre nok overraske de fleste også når jeg hører hvem der ikke er, er på min liste siden. Jeg har simpelthen taget Matthew Leticia, som, som spillede hele sin karriere i Southampton, og som faktisk i sommer vandt en kop øh, på Eurosport.uk, hvor man skulle finde den bedste Premier League-spiller nogensinde. Der slog han Ronaldo ud, han slog Steven Gerrard ud, jeg mener også, han slog Paul Scholes ud, og han slog Thierry Ring Ring i finalen. Og, og, øh, og, og jeg tænkte med det samme, da, da vi øh, kom på den her idé. Han skal det simpelthen nævnes, fordi han var en så ikke et et exceptionelt legebarn med den bold, og det er lidt ligesom Diego Maradona. Han lavede nogle, nogle detaljer, som, hvor, hvor du det specielt på det tidspunkt, hvor han begyndte at, at blomstre op i England i, i starten af 90'erne, at, at der var det stadig et andet spil. Der var ikke ret mange udlændinge. Og det, det tog mange år, før det gik op for mig. Han er faktisk englænder. God nok er han født på en af, af kanaløerne øh, tæt ved Frankrig. Men han er englænder. Hvem skulle have troet det? Om en mand, der lavede de mål, han lavede, kunne skete, han lavede mod Newcastle engang, hvor han jonglerer den over to spillere, og så tæmmer han den i afslutningen og triller den ind, altså i tæmningen. Hmm. Altså sådan nogle ting var der ikke andre engelske spillere i den periode, øh, der lavede. Og Nej. en rigtig klubmand. ja. Og det der med, at han er en klubmand, det tror jeg måske også, er det, der tæller lidt ned for ham, kan man sige. Fordi havde det været i dag, så havde Al Alskens klubber jo været villige til at vinde, ville lægge alt muligt mammon for ham, for at bringe ham ind. Men han bliver jo i Southampton, så på, det, på det kan vi godt lide, ikke, Thomas? Men, okay. altså, men, men i dag, hvor det er, at det er de, altså, hvilke adresser har du spillet på? Øh, og, og i dag, der tror jeg, jeg han, havde, også, ja, han ville have spillet på større adresser, ja, ja. og det havde været endnu mere definerende ja. for ham. Øh, han har en anden parallel til, til, til Maradona, kaldte de ham ikke Le God. Le Gault, jo, det kaldte jeg ham i Southampton. Ja. Fun fact i øvrigt, apropos også Maradona, der var straffesparkskøtte, uh, Mathieu Letizia, han har vel noget her verdensrekorden i at omsætte straf. Han har skåret på 47 af 48 straffespark i karrieren. Og jeg mener, at konverteringsretten normalt ligger sådan lige overkanten af 80 generelt. Det er imponerende. Ja. Fedt at være den målmand, der har taget det ene en straffespark. Det har han for evigt. i de tilbake ved siden. Ja. <laughs> Nå, men apropos, øh, øh, ja. klubmænd, så, øh, så kan vi jo komme til en af dem, jeg har taget med på listen. Og jeg synes, det har været lidt svært fordi da jeg, jeg vidste med nogle, altså, legender, så, så kommer jeg med nogle lidt yngre nogen, men det er jo sådan svært at, at stille dem op, altså, sådan fordi de er lidt nyere i erindring og så videre, men på tredjepladsen vil jeg alligevel sige Steven Gerrard. Jeg synes, det har været svært, det kan jo så nogen, der ikke er med på det, der er jo nogen Rio Ferdinand, der er Ray Rooney, der, der er alle som legender, men Steven Gerrard havde bare, det er også på grund af den, den aura, der er omkring ham, og, og, og det sound der er omkring ham i, i Liverpool, spillet der, jo ja, hele sin, sin karriere, ikke? over 500 Premier League-kampe, over 100 landskampe for England, og fik jo aldrig den der lille Premier League-titel. Men han bliver jo en endnu større manager, eller et endnu større manager i, i Glasgow, hvis han forhinder selv til at, at få 10 i træk. Ja. Så, så får han sin store titel. Altså den, han vinder deroppe som manager, hvis de, hvis de holder hjemme i år, det, det, det kommer til at sprænge skalaen på de kanter. Nej, men en, en, en, en, en fantastisk fodboldspiller, som ja. selvfølgelig også vinder uh, Rubakoppen uh, for Mesterhold, som jeg stadigvæk... Champions League kan vi andre, den er ja, ikke den dagiske Så vidt jeg kan se uh, på, på nogle billeder, hvis man uh, følger med i hvert fald på vores uh, billedækkede del af den her, så, uh, så, kan, så synes jeg, at pokalen ligner meget Rubakoppen for Mesterhold stadigvæk. <laughs> så uh, så uh, hvad hedder det? Ja... Uh, men hvor meget fylder altså, han, han fylder jo meget hos Liverpool folk. Mm. Hvad fylder han i verdensfodbolden? Er det, er det ud, over, ud, over, ud over Liverpool og så videre. Fylder han, fylder han noget der? Det, også, det gør det, han jo nok tænker. fordi han spillede jo også no en spiller over 100 landskampe for England og der er mange der følger med i Englands og så havde han jo det der lidt fanden i Volske også, ikke? Altså, vi husker jo måske øh, FA Cup-finalen fra 2006 mod, øh, mod West Ham, ja. hvor han simpelthen brager ja. den ind fra 100 kilometer, ikke? Og hvor, øh, på de her European Nights, hvor han er med til at, øh, at, at, at tage Liverpool videre, øh, selvom det så håbløst ud, ikke? Og sådan den der indpisker og sådan, ikke? Det er det samme, ja, også i den der Champions League-kampagne, de har i 2005, hvor de ender med at vende det hele bagud 3-0 til AC Milan med pausen i Israel og så får de vendt det hele. Det var også ham, der animerede det, og, og også på vej til finalen gør det flere gange. Men, men altså, han, han havde jo muligheden, især omkring de der 0-5, hvor, de, hvor, hvor, hvor de var rigtig gode i Liverpool, os, og, eller hvor han var god, og Liverpool måske ikke var lige så god, det, det mener, at skifte til andre klubber, men sagde, jeg bliver øh, her i Liverpool, blandt andet på grund af den sejr, de får der. Altså, gør det noget ved hans legenden om, om ham, han ikke øh, tog til, nu siger Real Madrid, eller Barcelona. Ja, Chelsea har man meget til. Ja, ja. ja, Jo, det, altså, det synes jeg jo, det gør. For han er jo ikke så dekoreret med titler, nej, som han kunne have været. Nej, nej, det, det er klart. Men det kan også godt være, at, det, mm. at altså, jeg, synes det, jeg synes, at jeg kan godt lide det der, ligesom uh, Letizia. Men, men det kan jo godt være, at hvis han havde gjort det, og havde vundet nogle uh, flere titler... Mm. At, Chelsea blev mester i sex, ikke? Jo, ja. mm. og han... Uh, ja... Men især også, hvis han så tager et mesterskab med Chelsea og ryger videre til Real Madrid, for eksempel, altså, mm. så kan det jo sagtens være, at vi havde haft en helt anden opfattelse af ja, ja. en højt dekoreret spiller, som samtidig var helt fantastisk ja. på banen og kunne nogle fantastiske ting. Hans løb med bolden og hans spark især. Det er både... meget intelligente spark, faktisk. Det, jeg synes, både han og Leticia øh, mangler lidt. Det er jo øh, at stråle landsholdstrøjen også. Mm. Det er ikke mange store øjeblikke. Jeg kan huske med Gerard og det engelske landshold. Ja, han tror også, at han spiller 114-landskamp. Øh, nåede 8-landskamp. Ja. Øhm, jeg kan huske, at han skoer i denne her 5-etager nede i München på et flot langskud. Ikke? Men, men, ja. men øh, det synes jeg, de mangler, de her... Mm. Nå, os, vi, vi bruger allerede dejligt meget tid på, på, på de første tre her. Lad os hoppe ja. videre til anden runde, din, din anden plads. Øh, ja, der tog jeg så øh, Englands an, landsholdsandfører fra VM-holdet, 1966, Bobby Moore. Og det øh, er en i, også ikonisk spiller, øh, anføreren for, for det her øh, Three Lions, øh, altså, det, som var en elegant, spillende forsvarsspiller, som, øh, han, han bliver jo i West Ham, indtil han skifter i meget sent i karrieren til, til, til Fulham, og så senere Herning Fremad. Ja, jeg skulle lige sige det. <laughs> ja, det er 78 det, til det Herning var lidt, Det var lidt underligt. Hedde ja, det, lidt underligt. Ja. Ja. Ja, det ikke efter Midtjylland, ligesom Champions League-navnet, jo åbenbart også går meget ja, langt ja, ja, tilbage? Ja, nej, det er, det er, så, jeg holder fast der, i Herning Frander. Hentet af Helge Sander den dag, ikke? Jo, jo, fordi det var der, hvor det var, at, at, at, at, at de... de de, de troede jo, Helge Sander og mm. Harald Nielsen, troede jo med at lave den her piratliga, ikke? Og, ja. og, og så bøjer DBU sig, og så, øh, og så henter de som en gimmick øh, også øh, Bobby Moore, og de står med de her tusindkronesedler og skal aflønne ham ikke? For, for det her. Det var, det, var, det, det var vist ikke hans stolteste moment. Jeg husker mere West Ham-tiden, men der vinder det her fantastiske West Ham-hold. De vinder jo ikke rigtig noget. De vinder faktisk ingenting, mens han er der. I, de, i alle, alle det år. Så der er hans landsholdskarriere større det er hans, end hans karriere? Det er det. Ja. Det synes jeg i hvert fald. ikke. Og men men der, den er så til gengæld også stor. Og, og så husker jeg bare, som, som, som spiller den her lidt, lidt blonde, ja. øh, elegante, øh, hvad hedder det, metaforsvar, som jo lige så godt kunne spille på midtbanen og også gjorde det nogle gange. Ikke? Men, øh, Helt fantastisk. Forud for sin tid på mange måder. Man glemmer ikke en, en mand, der har løftet vm trofæet Nej, det gør man ikke. Gør man virkelig ikke. Og, han, og høj kvalitet, det der, han lavede. Det er et godt bud. Gravgaard, kan du overgå den? Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Øh, altså, det kan jeg jo høre på fortællingen om ham. Men, men den næste har jeg jo også med. Igen i, i Maradona's hånd, på grund af hans flamboyante personlighed, Paul Gascoigne. Kombineret med det store talent. Øh, og igen... Uh, har, jeg, har jeg valgt ham lidt, lidt som ligesom Letizia, at når man virkelig kigger på deres stjernestunder, så har de været uh, altså, ekstreme stjernestunder. Vi, vi, vi, det her mål mod Skotland, han laver, hvor han lopper den over en skotsk forsvarsspiller, alle lidt til over i, i, i Premier League mod Newcastle. Altså sådan, sådan nogle mål der er, er, er, er det jo nærmest kun den slags spillere, der kan lave. M 96. EM96. Uh, han var også strålende uh, i en lidt mere defensiv rolle, eller knap så, så målfarlig, VM90, uh, hvor, hvor han er jo ved at føre England hele vejen til finalen, taber i semifinalen. Uh, og, så, uh, og så fulgte jeg jo rigtig meget med i skotsk fodbold i 90'erne, hvor, hvor han virkelig strålede uh, for Rangers. Igen, ja, på en billig baggrund, men prøv at sige det til Brian Laudrup, at det er på en billig baggrund. Så nemt er det heller ikke at være en, en teknisk funderet spiller i, i, i skotsk fodbold på det tidspunkt, der og så, øh, altså, han, han gjorde jo nogle vilde ting. Jeg, jeg, jeg er simpelthen nødt til lige at dele en anekdote med jer, med lytterne, skråstradiserende, som, som er så vild, at jeg blev nødt til lige at hive fat i Brian Lauder på vej i studiet og høre, er, er den rigtig nok lige få alle detaljerne? Og det er den. gasgøjen var jo notorisk restløs og kede til helt vildt, når der ikke skete noget. Så han fandt hele tiden på nogle vanvittige ting, også i forhold til holdkammeraterne. Og da han er i Rangers, så øh, øh, finder han på at anbringe en fisk, i, øh, i øh, hanskerummet på en, øh, en øh, klubkammerat, Gordon Jury's klubbil. Og, øh, og øh, det siger så sig selv, efter et tid begynder den her fisk at lugte rigtig meget. Men det siger også sig selv, den er rimelig nem at finde. Jeg bliver nødt til lige at dobbelttjekke om det var bagagerum eller handskerum. Og har... jeg har lige skrevet lidt med Brian på vej herinde. Vi skal alle stakke på plads. at tjekke er fra et, et stykke fiske i bagagerummet. Forholdsvis nem at finde, skriver Brian. to Det er jo selvfølgelig, at, at, at lugten forsvinder ikke, da fisket er blevet fundet. Og det viser sig jo så, Lang tid efter, hvor lugten bare blev værre og værre, går der en jury, og de ansatte klubben, de kan ikke finde ud af, hvad fanden er der galt med den bil? Kan det virkelig lugte så meget, når vi har fjernet fisk? Så har han kraftigt fået stoppet en fisk ind under førersædet som de aldrig rigtig finder. De finder resterne af den, og bilen stinker så meget, den bliver kasseret. Og det er selvfølgelig gaskøjne, der står bag den idé, og udførelsen af idéen. Klassisk gaskøjne. Det er fuldstændig vanvittigt, tænkt. Det er jo Nej, godt. Det, altså, hvis du skal lave en prank, ja. så det er det jo meget godt at tænke ikke en fisk, nej. Nej, nej, nej så tror han, han har fået en tror, han træ. træde, det, det, det kan være, der er en tredje vi aldrig har hørt om. <laughs> yeah. Og Hvis lige havde fundet den under sædet. Okay. Ja, ja, ja. Det er vanvittige äh, banter, som de vil kalde det over. Ja, ja, ja. Men, men vi skal, det, skal det koster så bare en, uh, det koster sig lige en, en, en, en Range Rover. Sådan et eller andet. Ja, det har ja. det nok gjort. jeg har om det, ja. men det. Men han var, pladsen, han var også en dygtig fodboldspiller, og jeg ja. husker ham specielt i Tottenham, hvor han, øh, hvor han også vinder en FA Cup-titel, men dog går skadet fra banen, fordi han, han smadrer så hårdt ind i en Nottingham Forest, spiller, at, at han selv bliver skadet. Ja. Forest score på det efterfølgende frispark i øvrigt Stuart Pearce, men Spurs ender med at, at, at vinde den her kamp, men ellers var han heller ikke særlig dekoreret, før han kom til Skotland. Så hopper vi videre til, til min anden plads. Jeg synes, vi kan have en valise på banen. Jeg smider rand Giggs i puljen. Jeg tænkte over, hvorfor lige ham, Gerrard og også min første plads. Hvordan skal de lige rangeres? Men han har nogle rekorder, som bare taler for sig selv. Altså flest sæsoner, han har spillet i Premier League. Jeg tror, det er 22 sæsoner, han har spillet fra han startede, til han sluttede sin karriere i, i streg. Flest assists i Premier League. Flest Premier League titler har vundet 13 Premier League titler. Og øh, det er bare nogle, nogle ting, der taler for sig selv. Flest altså, kampe for Manchester United. Flest kampe for Manchester United, er, det er heller ikke for sjov. Og de der tal, altså, det, det kommer du ikke til, hvis ikke du... Øh, du har den kvalitet, du har. Og, og muligvis vil også manden bag det, det, det, det, synes jeg, bedste mål i britisk fodbold, jeg kan huske. Altså mod Arsenal? Eller... Ja, men det er måske også, at det sindssyge kamp. FA Cup ja. i 1999, hvor, ja. hvor han bare dribler. Og er okay, det er også sådan et og... Maradona-mål ned. Ja. ja, det altså, er det. det, der, det. Er nu vi er inde på det. Ikke? Altså, jo, jo. Det er, hvor... Også fra at Giggs' afslutning på soloturen er bedre end Maradona's afslutning mod England på øh, Astegas-stadion i, i Mexico City. Fordi den bliver bare smasket ind i nettet. Maradonas, den er sådan, han triller den på en måde, hvor det næsten ser ud, som om, de bliver taklet ind. Ja, det er også... Og oh, så religionerer han... var helt enkelt. Ja. Men, <laughs> men med Brian Giggs, altså det er også... Uh, ja, men jeg, ja, jeg ved det godt. Det, det er noget af en, uh, en måtte, han kan repræsenterer Brian Giggs, da han smider trøjen der, hvis I kan huske ja, det. Er det. Rigtigt, det, er mere, det er mere, at vi tre vil ja. til sammen kunne ja. skrabe sammen, så det, ja, ja. det, det, det giver ja. Ja. også noget. Gør det noget ved hans... Uh, da Han har jo også lidt i, i lasten i, i form af det private liv, uh, der, der var ved siden af. Der var noget bøvl med... Uh, Ej, ja, så skal vi også tryge bedst af Maradona. Ja, men det kan vi gøre, men gør Altså, Arh, det... Jeg det altså det det ved jeg ikke. Gør det det Arh, for englænderne? Nej, det tror jeg det, det... eller valiserne. Man... Ja, <laughs> det, det, det tror jeg nøj ikke. Altså, jeg, jeg, hvis vi kigger på det, på det fodboldmæssige, så er det rigtigt, at han kunne jo noget ekstraordinært. Og, og, og det, det så Alex Ferguson jo også meget tidligt, faktisk, at han, han beskytter ham jo meget tidligt for, for, øh, ja, for medierne og sådan. Ikke? Altså, han kan jo ikke beskytte ham hele vejen igennem, det, det, det, selvom det havde han så brug for på et tidspunkt, kan man sige. Men altså, det fodboldmæssige, der kunne han jo noget med det ben som... som, som andre ikke kunne. Og vi kan godt lide en, og vi kan godt lide folk, der sætter folk, Æh, kan sætte folk fra stående, stort set. Ikke? Ja, ja. Han var jo lynhurtig øh, og kunne nogle driblinger og havde godt spark. Og, og formodet han, også at og transformere sig til en anden type, da han så blev ældre, og måske. Ja, ja. ja, ja. Og spil, også det, selvfølgelig. Så, så, så, så, så hele karrieren, altså, som bliver så lang, øh, synes jeg er også er en del af, af, af, af hans vækst. Skruer han ikke 21 ud af de 22 Premier League-sæsoner der? Jo, jo, jeg tror. eller sæsonen, han Den der. har nemlig også rekorden for i flest Premier League sæsoner og læg mærke til det hvis vi sammenligner ham med Gerrard at at at Giggs klubkarriere med Manchester United den, den, den piker jo i alle de år. Altså klubbens øh, trofæhøst i de år, hvor Giggs mm. også piker ikke? Altså han, han får bare virkelig mange titler ind og øh, har en stor del af æren for de titler også. Altså han bryder igennem der i efteråret 91, tror jeg, første gang bemærkede ham. Ikke? Og så fra 93 og frem, der sætter United ja. sig jo i, i, i, i 20 år på det hele. Ikke? Og så øh, forsvinder han fra banen, og det gør United på en måde også. Det var mit bud på en anden plads. Ja, ja var... men altså han er jo valiser, og det er jo fantastisk, men, men, men Wales' landshold... Da, da, da, der kommer heller ikke så forfærdeligt meget øh, derfra det der at, øh, i, i de år der. Og der var han ikke en del af det nej, store nej, nej, valisiske nej. Hvad siger du? Nu bliver det alvor, de her, vi skal ja, til vores første plads. Og øh, ja, men og så øh, ja, men det, altså, der skal jeg jo tilbage til igen en af øh, mine barndomse øh, heldere. Det er simpelthen øh, altså, det er simpelthen Bobby Charlton, Manchester United, øh, en af de overlevende, Bosby Babes. Øh, som jo i mange år, apropos at Ryan Giggs havde klubrekorden for Manchester United, og øh, så Bobby, jeg, jeg, jeg mødte ham en gang på parkeringspladsen ude foran øh, Old Trafford, og jeg, jeg har aldrig nogensinde i mit virke som journalist spurgt om en autograf, men der der gik jeg simpelthen hen og spurgte om, jeg kunne få hans autograf. Det må jeg ærlig rømme. Fik og, og jeg fik den, og, øh, og den hænger øh, på en off stads i kælderen, og det, det, det altså... Den måde, den måde han spillede på den måde han spillede på med det der meget tynde hår som han insisterede på alligevel skulle sådan friseres hen over hen over den skalede is der og så flagrede det sådan lidt bag det gammelt hår Godt dag. På engelsk bliver det vel til en slags get-her, eller get-in-her. get ind, Ja, og selvfølgelig de mange landskampe, og igen titlerne, mesterskab, Europakoppen for Mesterhold, æ, verdensmesterskabet, øh, årsspillere, altså Ballon d'Or, øh, jamen hele pakken, er fantastiske fodboldspillere. Ja. Ja, det, det, det, yeah. det, for mig er det bare den bedste, i, øh, i Storbritannien i, i historien. Du taler ham varmt lige nu ved at sige Jeg bliver der, helt varm om hjertet ja. faktisk. Der er god argumentation der. Kan du, kan du øh, byde ind med noget bedre, Ja, Jamen, igen, hvilke kriterier har man for, hvad man er god? Og, og, og der er jo ingen tvivl om i forhold til titler og sådan noget der. Der, der, der, der, der det er et stærkt kort, du på bordet der. Jeg har faktisk en spiller som min nummer et, som jeg ikke har set spille ret meget, men, men som jeg har studeret ret meget, og som jeg... Jeg vil sikre mig at blive nævnt, og blev nævnt højt i her tid, Kevin Keegan. Øhm, jeg kunne forstå, at, at Peter Piel selv som Liverpool mand øh, ikke fandt plads til ham. Men det tænker jeg så, at jeg vil gøre. Øh, han, han vandt meget med Liverpool, han vandt Europakoppen for Mesterhold, han vandt UEFA-koppen, mener jeg også et par gange, tre mesterskaber. Så tog han til Hamburg, som var han øh, havde en første sæson der, hvor han alligevel bliver kåret til Europas bedste spiller. Det gør han igen året efter 1979, hvor HSV faktisk også bliver tyske mestre. Øh, efter en svær tid, der var han nærmest bliver mobbet ud af, af, af, af holdkammeraterne i Tyskland. Så øh, jeg tager med, også fordi, at englænder og britter har, har generelt haft det svært ved at og slå igennem i udlandet. Det formåede Kigan, altså. Og det er noget, der ikke ret mange har gjort før og siden. Altså forlade øerne og, og, og, og, og stryg til tops. Øhm, og så øh, jeg er jeg også glad for, at han har været i Newcastle. Han kom til Newcastle, hvor han i, i 78 kampe på to sæsoner scorede 48 mål og, og fik dem op i den øverste det, række. Definitely. Og så er på Pulet så havde han jo også et tilsvarende måltrack Record i Southampton. Øhm, men, men en mand, som... Øhm, som, som øh, også på grund af, af menneskeligheden i ham, altså meget ydmyg, kom fra arbejderklasse rød og arbejdede på et stålværk i, i Doncaster, hvor han oprindeligt kom fra. Og, og, og den øh, tilknytning til arbejderklassen har han aldrig mistet, og det var derfor, han skrev fra Newcastle anden gang, fordi han simpelthen ikke kunne holde ud at være et sted, hvor ejeren udviste en så eklatant disrespect for øh, det betalende publikum i en arbejderby. Ja. Du, nævnte du to gange året spiller i Europa? Ja, 78 og 79. Ja. Ja. Ja. Altså det, det, det, det, siger det siger meget, ikke? Jo, jo. Og, og så, og han var jo hårdt arbejdende. Han var meget etbenet, og så var han, øh, og så var han sindssygt hårdt arbejdende. Du kan arbejden, huske ham meget bedre end han mig. havde jo, Ja, jeg kan rigtig, rigtig godt huske ham. Han var jo en af mine, også mine, mine barndomshelte. Øh, og, og jeg må bare sige, at han havde jo det her motto. At det kan godt være, at jeg spiller en dårlig kamp, men jeg, de må aldrig tage mig i, at, at, at, at ikke yde det optimale. Jeg kan altid arbejde, og så øh, i holdets tjeneste. Og det er jo egentlig en meget, meget fin øh, hvad skal vi sige, egenskab at have, og så sige, jamen, øh, vi kan have gode dage, vi kan have dårlige dage, men vi kan ikke have en dag, hvor vi ikke laver noget. Hans afløser Liverpool var jo så i øvrigt Kenny Dorglish, som, som medmindre du har ham, som din træer, jeg jo også gerne bare lige ved nævne, fordi at vi har ikke nogen skotske spillere med, medmindre du ikke overrasker mig nu. Det gør jeg ikke, tror jeg. Men han kunne godt ja. være på listen også. ja det, jeg, jeg, jeg, jeg hopper til mine første plads, og det jeg vil ikke gå ind og argumentere for, at det her skal være førstepladsen over all time, men at de, dem, jeg kunne, kunne ligesom se fra min generation, der var jeg lidt i tvivl om, hvem det skulle være, men jeg er gået med Paul Scholes. Øhm, og, og Så det... ingen af os nævner David Beckham? Det er Nej, men, men David Beckham, ja, det kan vi tage bagefter, men Paul Scholes var, var jo... Jeg synes, han var en, en undervurderet fodboldspiller på mange måder. Altså, han, han, han, når jeg tænker tilbage på Manchester United, især i nullerne er jo det, jeg husker bedst. Der var han der på en eller anden måde bare. Og man, lag, man lagde ikke altid mærke til, hvor god han egentlig var altså på, på det der hold. To Champions League-titler, 12 Premier League-titler med et legendarisk United-hold, og han var bare... Altså, så Alex Ferguson var, var, var helt vild med ham. Og det ved man også mange andre. Jeg sad lige og så... Øh, altså, sinet sit Zidane blev spurgt, my toughest opponent, hvem det var? Skulls of Manchester. He's, uh, he's the complete mid midfielder. Undoubtedly the greatest midfielder in his generation. Mm. Det er sinet Dine der, der sagde det. Altså, Så jeg tror også, jeg havde ham med, for, for nu synes jeg ligesom, han skulle have den, den hyldest. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der, der synes, han er blevet sådan en lille smule øh, overset og undervurderet på det her. Jeg, jeg, synes, jeg synes, du har ret i, at han blev overset... Øh. I sin tid, men jeg synes, at i årene efter, der er han blevet talt meget op. Er, mm. er, han, er han i virkeligheden blevet, blevet talt for meget op? Jeg tror, jeg er der er mange, der savner den spillertype det er, det nu. Godt, det og Det kan forklare, hvis at den har fået lidt ekstra gas her på det seneste, den her beskidte sex Jeg tror, der er mange... Som kunne noget mere end at være beskidt seksere. Ja, Ja, men det, det, der jeg tror, der er en del hold, der savner det, han kunne og kunne bedst Ja. Jeg ja, vil især Manchester United-fans, når de går frustreret over Paul Pogba, nu der render rundt med det farvede hår. Og altså, der var ikke noget i, i Pouls Gåls. Han jo også farvet hår, ham, ja. <laughs> Måske ikke farvet på samme måde, kan man sige. Så han vil jeg smidt ind, men, men, ja, men jeg ja, synes ikke, det er altså, en... Det, det, jeg vil ikke sige, det er en topkandidat top til all time. Vi skal blive enige nu. Altså, der hvor jeg lige vil give en, en, en ekstra point til Pouls Skåls, det er, at han, han, han bliver vel hvad skal vi sige, for en moderne midtbanespiller, Altså mm. ham, der både kunne tage fat defensivt, og så øh, lave afleveringerne på brydningspasset, selv kom med at være score Fantastisk mange mål. Mm. Altså på den måde. Mit, mit argument imod ham vil være, at når nu det her er lavet med Ardoner sådan. Nej, ikke Nej, det er han ikke. Havde det været sådan en get-in-pris, så havde han været en topkender ja, for mig. Lå, vi skal, vi, vi skal ja. lave en top ja, det, 3. Det, det, det, vi skal op, nu. Altså. det er min liste. Det er, det er din, din liste. Det kan jeg godt starte med at sige. Jeg, ja. Nu er jeg den ja. den, den gode her. Jeg, jeg vil godt give mig lidt. Jeg synes ikke, der er nogen af de tre fra den unge generation, der skal på den her liste. Jeg synes ikke, de har fået den legende-status endnu, som, som det også kræver på en eller anden måde. Og så synes jeg, at det eneste, der kunne tale for, at nogle af dem skulle på, det var måske en pointe i forhold til, at de fra en tid, hvor det var mere normalt, at udenlandske fodboldspillere spillede i Premier League, så de konkurrerede på nogle måske andre vilkår, end dem, som, som, som I har valgt ud, fordi der var simpelthen bare fyldt med britiske fodboldspillere jeg dengang sidder. i Premier League. Ja, jeg synes jo, for, for mig, øh, den, den vildeste, jeg har set i spil, altså lavet de vildeste ting, Mathieu vil til den dygtigste, jeg har set, og det er et meget vigtigt punkt for det, at jeg har set over, over længere år, mm. Gaskøjen. Mm. på den led, baseret på, hvad jeg har set, vil være min etter. Men min netter baseret på, hvad jeg har læst og studeret mig frem til Kevin Keegan. Peter Pil, du har set både Kevin Keegan og Bobby Charlton. Så, så på den led må jeg jo et eller andet sted overlade det til dig, fordi du, du har... Og, og det, kan, det giver jo så... Ja, ja, man, det, jeg sidder jeg tænker, om vi på Bobby Charlton. Ja, men altså... Og det ved jeg jo, fordi altså, du, siger, du kommer jo ind med nogle andre kriterier. Du siger, de fedeste til det vildeste ting, de vildeste ting, Der har jeg jo set... Det, det er jo George Best, der har, der, der har lavet dem, kan man sige. Men, men, men som, øh, som, som helhed komplet spiller... Øh, vindende. vindende og alt det der det, så må jeg, jeg, jeg holder stadigvæk fast i, i Bobby Charlton, det må jeg sige og hvis du mener, at, at han overgår Kevin Keegan så, øh, så anerkender jeg ham jeg på nu, søg Bobby Charlton på førstepladsen Thomas hvem skal så på andenpladsen, hvis du skal have lov at, øh, at sige noget der Jamen, jeg vil altså, godt gå med på, på, Keegan på Kevin Keegan ja, det vil jeg gerne det du med ja, også for hans betydning og, og, og, og de, den argumentation, som Thomas kom, som, øh, som jo er rigtig, fordi det var ikke, der var ikke mange, der skiftede til europæisk fodbold og gjorde det godt. Øh, men, men, men det gjorde han jo. Kan vi... Tre øh... og det, det med... Det. Altså... Jeg var på George Best, jo, men har du kun på dine tredjepladser, på dine individuelle... Ja, ja, liste, altså. ja. ja Norge, men det vil, vi kan jo sagtens blive enige om noget andet. Jeg ja, kender ikke Bobby Moore godt nok øh, i forhold til Gascoigne. Jeg, jeg vil kæmpe ret meget for Gascoigne, øh, Ikke som en trøst, fordi han siden han har haft en, en, en skæv skæbne, men, men, men øh, han, han gjorde en forskel for det engelske landshold. Han genrejste det engelske landshold efter mange års... Eller øh, nogle sløje fire, så. Øh, og, så øh, og så synes jeg også, at han i løbet af karrieren både fik vist, at han kunne... Han kunne vinde, han vandt, han vandt en titel, modsætning til, altså, øh, ej, ved, altså, Gerard vandt jo selvfølgelig også øh, rigeligt <laughs> rigelig med titler, men, men, men ikke, altså, på den led overgår han selvfølgelig, Matthew Letizier for mig, ja, fordi ja. han vandt noget. Så han, du, du, hv, hv, hv, hv, hvis du skal opstille en kandidat her? Jamen, jeg vil gerne have Gascoigne med i vores samlede top 3. Ja, jeg men, vil jeg gerne have George Best med. Jeg skråtter op i morgen. Så skal jeg vælge imellem... Ja, det, det, det må du sikkert. Men var det nu din uh, tur? Det var Rankix. Nej, der der var jeg så faktisk. Oh, ah, nej, vi skal også have det skal ikke kun være englender. Ja, der, der vil jeg faktisk bakke dine to op i forhold til min egen, og jeg havde glemt alt om dit indlæg. Men, men jeg synes for X, altså betydning. Hvad siger for, du til den bil? Okay. Er den ja, helt jeg ud? Er stadig på George Bass? Du er stadig på George ja, Bass. Så det bliver kramt no med nogle andre Wales. Og han er var jeg. Det er jo heller ikke englænder. Jeg kender simpelthen ikke George Best godt nok. Jeg kan ikke være objektiv. Øh, jeg derommer. vil sige, okay. Så, så, så, så det er muligvis er lyver for Nu at... giver du meget. Ja, det gør nu, nu, nu, nu, giver du, nu, nu giver du godt nok mig muligheden for at vælge Ryan Giggs. 5, men, men jeg vil sige, jeg, jeg kender jo ikke George Best heller. Har jeg jo ikke set ham. Men, så det, det, det, det legende, jeg har hørt om ham. Savnet om George Best. Det synes jeg var, jeg tungeste her i forhold til George Best. Ryan Giggs, så jeg tror, jeg går med George Best her så. Og går med dig. Vi tager ham på tredjepladsen. Og så vil jeg så sige at den bedste af alle sammen, det var måske Stanley Matthews, men jeg kan ikke huske ham. Jeg har ikke set ham. Nej. Jeg aner intet om ham. Øh, den første ballon der nogensinde en legende i, i engelsk fodbold. Jamen, lad os bede om ham så. <laughs> ham tager vi. Og så er der ja, målmændene, ikke? Altså, ja, ja. Gordon Banks, Peter Shilton, som har... Øh, Alan Shearer, sådan, har sådan, Nej, du fik ikke ja, engang tænkt Der Nå. er så mange, vi kan tage ja, ja, fat i. Ja, ja, ja. Øh, skal vi ikke bare lægge diskussionen ned her? Vores top tre lyder, Joe's Best, den tredje bedste, Kevin Keegan, næst næstbedste og den allerbedste nogensinde, Sir Bobby Charlton. Tillykke med det. Stærkt arbejde, de her. Jeg, jeg, jeg, jeg synes, jeg er skyld at, at følge op på. Jeg, gad, jeg gad bad der om mig. Og komme med en, jeg skulle købe til Newcastle, som jeg styrer. Jeg kunne ikke få Messi til Newcastle. Jeg prøvede... hvad? Hvorfor sagde han nej? Han, han var ikke interesseret. Men. Og jeg forstår det faktisk ikke. ikke. Der stod bare, okay. han var ikke interesseret. Han synes ikke Newcastle. Så nok. er der heller ikke interesseret i ham. En stor nok klub. <laughs> men, men ved du, hvad jeg, jeg gjorde? Fordi du nåede lige at nævne en, en, lille, en, en lille anden ting, og det var, at du gerne ville se mig købe Wayne Rooneys lillebror, John Rooney. Og ham, der scorede fra en banehalvdel mod Rochdale. Lige præcis. Der er jo også et der og videre okay. til tredje runde. Jeg direkte ind. Bød på, på øh, John Rooney havde en hård forhandling med Stockport, ender på 900.000 danske kroner og for ham til Newcastle min talentspejder er sådan, Hva, hvad, hvad er det du har gang i kammerat, i det League-hold? hvorfor skal du have ham 30 i John Rooney, Rooney øh, Stokport men jeg hentede ham Det en rigtig, rigtig magasklig handel. og så har jeg ikke noget at, øh, at spille med ham endnu, men jeg ville selvfølgelig spille med ham fordi jeg skulle se hvordan han gjorde det så øh, her i morges eller lige inden faktisk vi gik ind i studiet her der øh, satte jeg lige spillet i gang skal spille en hjemmekamp mod Leeds jeg har rigtig mange gode med men jeg tænker, nej, jeg skal spille lidt John Rooney. Dagen før kamp, der bliver han så skadet i ryggen for strakt rygsøjle oh, ude nej. i tre uger. Klassisk Newcastle, ny Klassisk Newcastle. Men jeg har mulighed for at give ham en indsprøjtning, sådan at han kan spille kampen. Ja, det skal han En Brown det får han. Han, han fik indsprøjtning, og jeg satte kampen i gang lige inden vi gik ind i studiet her. Et minut og 32 sekunder går der, så scorer han. Yeah! Det er bymål. Det er bymål. John Rooney. Og øh, der er pause lige nu i kampen 1-1, der står der mellem Newcastle og Leeds på mål af John Rooney. så. Øh. I told you. Ja. Og så har vi en cliffhanger til næste uge. Yeah. Nej, den skal jeg ind og se anden halvajen. Ja, det skal du. Det kan vi vise dig her, med. Vi kan også lige få på skærmen her, øh, hvis det er på Sekshands Facebook-side. Vi bad jo folk sidste gang om at komme med nogle bud. Der er kommet vanvittigt mange gode bud. Ansofati, Holland og Fonso Babies. Det tror ikke. jeg ikke. kan det. Er nogle, nogle urealistiske bud og også. Nogle nu er John Rooney jo, der. Ballon vinder, bliver han. Bitter, øh. Jeg har en kammerat. Han har en irsk ven, der hedder Wayne Rooney. Så når hans telefon ringer der, så står der bare Wayne Rooney. Okay. <laughs> det, det bliver jeg lidt imponeret af. Ja, det er stærkt. Af, ja. Ja, det er cool. et øh, falske Wayne Rooney. Det, det, det, det burde man faktisk også træk en trick, bare lige tage nogle numre ind, og så skal Win, og, Wayne Rooney. Og og så, og så nogen til at ringe, ja, ja, præcis. Ja. Så, øh, ja, det kan selvfølgelig han, det kan være, han har gjort det der. Ja, det, er, det. Han, det er en irsk kammerat. Nå. Jeg lover at følge op. Er der, er der noget bestemt, jeg skal gøre til, til, til næste gang, Gravård, som, øh, som du gerne vil have, fordi det er et orakel, jo? Popper Charlton. <laughs> Pompejerten. Jeg prøver også at se om jeg kan lave en Pompejerten derinde. Fandt jeg hvad? Jamen det var lige det jeg skulle nå at nævne om det her. Har I, øh, har I mere til os eller skal vi bare få? Øh... Ja, jeg vil gerne have ja, en lille lander nu ud af sæltsikringen. Nu. Nu, nu går den ikke længere. Nu går den ikke længere? Nej. Ja. Jeg er i, øh, engelsk fodbold, Europa League, mm? Arsenal, hjembane, Peter Vines med tilskuer. Med tilskuer. Der TV-selskaberne, sådan nogle som os, vi, skal, vi bruger de 1500 <laughs> ud af de 2.000 pladser, men ja. der, der kommer nogen ind, og der bliver ikke bedre stemning, siden FC Køln var på besøg for nogle år siden. Det, det, det gør der ikke. Det var vildt. 26.000 tilrejsende. Det er rigtigt, ja. det. Det var, Der var gang i den. Ja, de hoppede jo bare en over barrieren, ja, ja. og så, så der. havde ikke styr på noget som helst. Det, det blev fantastisk, at hvad der set været at De, de senere, kan... de, de kommer også på Det tror på du tråfster. også, de gør. Ja. Det tror det, jeg også. 26.000 kølentilhængere til Arsenal RapidVille. <og> <laughs> de er de, dedikerede. De ja. No, og vi har også Æ, Lask Linds, der tager imod Tottenham. Jeg kan ikke huske, hvor de spiller henne egentlig, men det er i hvert fald de to hold, der Der det er skulle jeg mene, ja. ja det vil jeg også øh, mene. Så det er dem, vi, vi sender på, på torsdag. Selvfølgelig er det også Europa League Goalshow live. Hvis man vil se det hele, der sidder jeg sammen med Kjert for Udy og, øh, og taler folk igennem det. Måske øh, nogle af jer kommer forbi. Det kunne være hyggeligt i hvert fald. Skal vi ikke bare sige, det var det for i dag? Kan I have en rigtig god ude derude? Get in, man. programmet blev præsenteret af Dplay.